اس بحث د قیامتوم کې حوال تصلی ذکر کې پیغمبر لا او ترغیب قران ته عظمت ته قران بیا بیا اور دلیل عقلی او باقي کې د انسان د خلقت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم عبس وتولل پریشان شو پیغمبر مخې واړو ان اول اعما زکای چه راغ دتا یولون یولون سره نبیل اسلام ناستو ده قریش و مشران سره او اغی سره ډیر زن نزدیکو چه چې دی ایمان راولو مشران دی قریش دی ندین تا با خیر خیرو رسی او اغی پا دینیت نو راولی اغی اسید دې پلای یو صحابي راغی پوسټر غوړوندو عبد الله ابن ام مكتوم ا نبی له سلام تراغی سیتنه تپوسنه کول ذکرله کوله هغه تاسو په تواجه مشران ناشتي نو بیا بیا پیغمبر تا چې ته ماته تپوس کوما توجہ کا یو ا نبی له سلام چې ما ته بیا بیا نوې چوذې مشران سره خبر او کمه الله حکم راو لېګو چې ته پدی باندي پریشان شې چې وړون سره راغې او هغه د دین دی پر راغې چې د دین دی په تالب کې دي په محبت کې دي او ما یذری کا اوس پوک تعال لرا لالو یزکا شاید چې ځان پا کوي نو خپل ځان پوکې یا ایمان راولل یا ځان پوکول ته پوسونه کول قران تا ټول تزکیه کې راځي کنه اذف له من زک او یا ذکر او یا عبرت اخلی فتن فوز ذکر افاده ورکیدو ته عبرت او بیان اما من استغنى هغه خلق چغی ريبه پرواز د دین او د قران نه فانت له تسودا نو تعریث ازان نزدین نزدی دا تصددا غیسر محبت ساته و ما علیک اللہ زکا اوتابان د تا بو جنښتہ کدی ځان پاک نکی تا نه دې ته پوس نکی واما منجا کیا ساوو سوک چلاګللې دې ډیر په کوشش کې او ډیر په محبت کې چې زه سز د کومه پیغمبر سره کینم بیا سامان کوشش دی هومند نشوالړوندو عمرت ته کوشش او مهنت او هو یخشا وغیرې دلالانه فانتانو تلها نو ته دغه نه غافلی کلا نه ناچری ز سیندان الله ی زما د دین او زما د قران د دې د حیثیت نه چه دا تا پا خلقو بس گرزه خلق با دی پس رازیه انها تذکره دا دا عبرتی او کتاب دی فمن شاہ زکره نو آغا سوک چه خوخشی نو عبرت تیواخلی زان دی پی کامیاب کی او د دی قرآن شان اگورا فی صحف مکرمت دا پاغی صحفوکی او چاگا دیر عزت مندی دی مرفوعتن دی روچتی دی پا خپل شان کې متوحراتن او دیر پاکی دی دخلق درسی دونا ایسو کا غی تنشی رسی دی بے آئی دی سفارتن پلا سنو داغی ملائکو چیزی رازی استاؤ دا اللہ پمینز که سفارت کئی کرامن اغا ملائک چای ذتمنتی دی بارا رح او دیر نیکانی دي دی دا قرآن اغا وقت که با صحیفو که اللہ تعالیم دی چی کسنگا صحیفی بکا اږي دنیا تر هغه بیا پسینو کېو غلطه صحیفه نه وي پیغمبر زړه تر هغه داغنه مؤمنانو زړه نو تلار صحیفه هو نه وي تاغه یادې د الله محفوزا هغه او تلنن انسان او ماکفرہ پلانت کړي شی انسان سومره لوي کوفر یو تاجب دي من اي شي خلقه سوچ نه کوي د سنا الله پیدا کړي دي من نطفه ده ساس کی نامه خلقهو پیدا کلی ده فقط در وان دازه کلی ده سمه سبیلی سرهو او بیایو تا لار ده دین اصانه کلی ده یو دا, دا یا لار د پیدایش ولی اول اللهم لیه کتوی چه بولی که د ده امره ده د عمل ده ده او نکبختی و بدبختی نبیا روستو پیدا شکنه ثم السبيل يسر هو لرد پیدایش یوتہ الله سان نکړي دې حفظان ګرانه نکړي ده ثم اماته فاقبره بیا چې کله جون دنیا کې تیر کی خپل عمر نو الله ملک فاقبره نو قبر کې کېږي نه خلنه کېږي خلک کېږي اكوږي کې قبر ته نه نه الله زکوې چې مازه حکم کړي غوري ښا الله دې قبر دا حکم ما کړي دی اسنه یی تاسو یې چې مونږه مخه خوای دغه سو يم چرته وغورځای وی الله د حکم نه انکار کړي تاخد الله حکم دی قبر قدرت د عزت شه د مسلمان د پاره ټول نور دی به قبر کی کی ثم یا شاء انشر بها کله چې الله خوښ شي نو ژوند دی وې کینو کلا چردا سن د اللهم یقظ ادانکو دی انسان اغا امر چلاو تکڑهو فلینظور الانسانو دی گور انسان الاتو آمی دیخ پل خوراکتا انا سوببنل ما اسوببن چمونگا ورولی دی اوبو پو ورولو سرا سم شققنل ارد شققن بیام اچوا اچولداز مکا پو چولو سرا زی پا دیم پاکی پیدا کلو زیون آغی که بوٹی راوات و تیغون راوات فهم بطنافیه حبا زرغون کلیمونگ پده که دانی وعنبن انگورو و سبزی تلکاری و او خونن و او کجوری و حدائق او باغی چیر دکی دکی دوونونا دو میوونا دو و فاکهتا و او میویم پکشتا ده او دا سارو دا پارا واخوم پا گشته التواتویلی و مرعا او دلتا اب یو معنا دا مطال لکم دا ستاسو پیدا د ولی نعام سارو پیدا جا تسو نو کل چراشی اغا چغا نو دا عرصب نیپ نابشی دا طرق وخته پوری بخواه یو مع داغ د یفر رومر او چې تختی بار بانده من اخې د خپل روور نه اممي د خپلی مور نهوه بي د خپل پلار نه اواحبت د خپله ښځ نه او بې یو د خپل ځمنونه د بد بخته خلق یاددي وی د دي نو دا کړي دورور حق نو دا کړی نو تختې بچ ووي اوس بر نه د مور حق نو دا کړي د پلار نو دا کړی ده با یریگی چوست بران ده طول حقوق والی اما خود ندید ده کلی تختی بنو ده کلیم ره امی نوم یوم بیزن یغنی ده هر بنده ده پار پدی پا که پده غورت یو شان ده یو حالت ته چه ده ارسن بی بی پرواکی صرف ده زان غم بی وصرا یو معنا ده نه نده مورا نده پلارا نده رورا صرف ده زان غم بی وصرا و جو ایو میز مصبرتن زواهکتن مستبشرا دیر مخونه پا دورت بانده تکس پینوی مصبرتن و صبع داس پرا زواهکتن خندیدن کی بای خوشاله بای مستبشرا او زیر اغسطن کی بای ملیک بولا زیر ور کئی کن چه ابشرو بالجنت اللتی او جو ایو میزن دیر مخونا پا دورت باندی آلیا غبرتن پاگی با دول پرتی خڑ پڑ بای ترحا قوها قطران اور اسی دلی بیدی تا اولائک اوم الكفرت الفجران داغ خلق دی چیم کافرانو او سرد کفرنا فاجرانو گناہونا ظلمونا دیم کلیو سور تکلیم